kiki kuna kwa jirani kuangalia runinga cha ajabu zaidi ukaambiuka nawe miguu au kaoge ha, ha ha ha hiyo yote ni kupata taarifa au kuburudika kwa tamthili ya fulani Kiswahili fasaha ni runinga lakini imepata umaarufu kupitia lugha ya kigeni ya television Yes ukizungumzia television unamzungumzia Philo worth swali ni kwa nini Philo worth na television Historia inaturudisha nyuma, Septemba 7, mwaka 1927, siku ambayo utengenezwaji wa television ulikamilika na matangazo yakaanza. kaanza. akiwa na umri wa miaka 14 wakati alipokuwa kilima mashamba ya viazi, alitazama mifereji na kuona njia ya kupitisha mistari inayofanana ya mwanga, kama electronic ambayo aliita, kukamata mwanga kwenye chupa. Na hapo ndipo alipopata wazo la kutengeneza television ndoto hutimia kwa wanaozifanyia kazi. Ilipofika mwaka moja, 1928 Septemba moja lilifanyika jaribio la kurusha matangazo ya mchezo kuigizwa ulioitwa The Queen's Messenger, yaani kwa Kiswahili mjumbe wa malikia, katika kituo cha tadi nchini Marekani katika mji wa New York. Huo mwanzo wa television. Na takwimu kutoka soko la television duniani zinaonyesha kuwa familia bilioni moja mbili duniani zinamiliki television na itaendelea kukua mpaka mbili 2026 zaidi ya watu bilioni nukta nane wataongezeka. Marekani inaweza kuitwa mji mkuu wa burudani duniani lakini China inaweza kudai heshima ya kuwa mji mkuu wa television duniani. Takwimu zinaonyesha takriban asilimia Kisina tisa nukta sita, sita. yani ni sawa na watu bilioni nne ya watu wa China wanamiliki television mpaka wakati mwingine mimi ni Rechu Mwikambo.